Bismillahirrahmanirrahim Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 17, 18 dan 19 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Ma kana lilmusyrikina an ya'muru masajidalllahi syahidin 'ala anfusihim bilkuf kuf ulaiika 'amaluhum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 aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidi al harami kam man kama amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabiilillah la yastawuna 'indallahi wallahu la yahdil qawmal zalimin maksudnya tidaklah sepatutnya orang-orang musyrik Memakmurkan masjid Allah Padahal mereka mengakui bahawa mereka sendiri kafir Mereka itu sia-sia amalannya Dan mereka kekal di dalam neraka Sesungguhnya Yang memakmurkan masjid Allah Hanyalah orang yang beriman kepada Allah Dan hari kemudian Serta tetap melaksanakan solat, Menunaikan zakat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 Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Akhi, saudara-saudara yang aku hormati. Allah Ta'ala telah menyatakan dalam ayat yang ke-17. Tidak patut bagi orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Jadi, dalam hal ini Allah Ta'ala memberitahu bahawa masjid-masjid Allah itu Tugas untuk memakmurkannya Tugas untuk mengimarahkannya Bukanlah sepatutnya terletak pada tangan orang-orang musyrik Apa itu orang-orang musyrik? Mereka-mereka yang mensyirikan Allah Apa maksud mensyirikan Allah? Maksudnya ialah dalam mereka menyembah Allah Mereka dalam waktu yang sama menyembah kepada sesuatu yang lain daripada Allah Syirik ini mungkin boleh, terdiri, ter, boleh, mungkin boleh terjadi Sebagaimana syiriknya Orang-orang Kristian -orang Ataupun orang-orang Yahudi Di mana orang-orang Kristian -orang atau Nasara Mengangkat Nabi Isa dan ibunya Maryam Sebagai Tuhan selain daripada Allah Ataupun syiriknya orang-orang Yahudi yang mengangkat Uzaim sebagai anak Allah Atau mungkin syirik ini adalah seperti mana Golongan Hindu-Buddha Tak kisah Hindu di India atau Hindu di Thailand Sama saja Yang syirik mereka itu Adalah mereka-mereka ini Menyembah kepada patung-patung yang kononnya menjadi perantaraan kepada Allah ataupun mungkin syirik mereka adalah seperti mana syirik-syirik golongan murtadin sekarang ini yang mereka-mereka ini dalam waktu mereka mengaku mereka beriman kepada Allah Namun mereka sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Ini seperti yang Allah Taala telah firmankan dalam surah Al-Baqarah. A'uz billahi minasy syaithanir rajim. Wa minannasi may yaqulu amanna billahi wabilyawmil akhir wama hum bimumin.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 Jadi dalam hal ini ahli, ana nak ingatkan kepada antum Wallahu alam bisawab Mereka-mereka ini mengaku beriman Namun, mereka menyembah kepada pemimpin-pemimpin mereka Mengabdikan diri kepada pemimpin-pemimpin atau orang-orang alim mereka seperti mana yang Allah Taala telah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 31 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masiih ibn maryam wamaa umiru illa liya'buduu ilaahan waahidah La ilaha illa hu subhana hu amma yushirikun. Maksudnya mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan juga al-masih putra Maryam padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa tidak ada tuhan selain dia Maha Suci Dia daripada apa yang mereka persekutukan. Jadi dalam hal ini seperti apa, seperti mana apa yang berlaku ke, kepada Adi bin Hatim ketika dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih lagi dalam keadaan dia itu orang-orang yang uh, dia masih lagi seorang yang Kristian jadi pada waktu itu dia datang kepada Nabi SAW, Nabi bacakan ayat ini. Lalu Adi tidak bersetuju. Katanya bila pula kami menyembah orang-orang uh, alim kami, padri padri kami, kami tidak menyembah mereka. Sebab dalam pemikiran Adi bin Hatim, menyembah itu rukuk dan sujud kepada Orang-orang alim mereka sesuatu yang memang tak pernah mereka lakukan Sebab memang dalam otak kita, dalam otak Adi begitu Dalam otak kita pun banyaknya begitu Yang kita faham bila kita kata menyembah okay, Bila bila mana kita kata mengabdikan diri Yang kita faham ni rukuat dan sujud Maka Nabi SAW pun mengajarkan kepada Adi yang waktu itu masih lagi Kristian, akan pengertian penyembahan atau pengabdian yang sebenar. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih berbunyi, tidakkah apabila mereka, iaitu orang-orang alim daripada orang-orang Kristian -orang ini, orang-orang patri-patri mereka dan sebagainya ini, Apabila bertemu dengan ayat Allah Misalnya Allah menyatakan sesuatu itu halal Tapi mereka kata ini haram Maka kamu ikut kata padri kamu Orang alim kamu Kamu tak ikut kata Allah Ya kata Ali Lepas tu Nabi SAW berkata lagi Bukankah apabila rahim Bila mana Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu Tapi men, uh, Orang alim ataupun padri kamu kata Benda ini halal Kamu ikut kata padri atau orang alim kamu Dan kamu lupakan Allah Perintah Allah, perintah Allah Ya, maka kata Nabi SAW Itulah maksudnya Kamu mengabdikan diri kepadanya ha, Ini dia Okey ha, Di mana Wallahu'ala Nabi SAW Mereka ini Penyembah-penyembah ini, um, penyembah -penyembah ini Okey, dikatakan menyembah kepada Sesuatu atau seseorang manusia Bila mana? Manusia ini Melakukan atau bercakap sesuatu yang lain daripada apa yang Allah perintahkan Kita ikut Bila kita ikut, kita dah menyembah dia Sedangkan Allah Ta'ala menyatakan perkara ini berbeza dengan apa yang sebenar Ataupun mungkin kita boleh tengok apa yang telah Allah Ta'ala firmankan Dalam surah Ashura Ash Okey, dalam surah Ashura Ash Surah yang ke-42 Ayat ke-21 Ayat ke-21 Okey bila mana Allah Taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim am lahum syurakao syar'u lahum minaddini ma lam ya'tan bil a'udzubillahi minasyaitonirrajim Am lham shurkaa u sharagul ham min al-din ma lam yadham bihi la walaula kalimat al-fasli la kudiya bain ham wa inna al-zalimi na lham al-tabun ali. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka, aturan din bagi mereka? Yang tidak diizinkan atau direzai oleh Allah Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah Tentulah hukuman diantara mereka telah dilaksanakan Dan sungguh orang-orang yang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi Allah Ta'ala ceritakan, Allah Ta'ala firmankan Tentang Mereka-mereka yang menyembah selain daripada Allah yang orang yang disembah itu Menetapkan aturan Peraturan Hukum Perlembagaan Yang lain daripada apa yang Allah Redha Lain daripada apa yang Allah Syariatkan ha, Ini Yang kita kena hati-hati Jadi mereka ini boleh jadi manusia itu sendiri Sebab patung tidak boleh membuat syariat Ayat ini menunjukkan tentang manusia Yang membuat syariat atau peraturan atau perlembagaan Dan kemudiannya ia ini diikuti oleh manusia Mereka buat hukum hakam perlembagaan baru Contohnya, kerajaan Malaysia, kerajaan Indonesia Mereka buat perlembagaan undang-undang peraturan yang lain daripada apa yang telah Allah tetapkan. Ini jelas. Kita ambil beberapa contoh alam kalau kita melihat kepada hukum atau perundangan yang berkait dengan zina. Okay? Yang berkait dengan zina sebagai contoh. Kalau kita melihat kepada hukum Allah Ta'ala kalau kita melihat kepada hukum Allah Ta'ala Maka penzina perempuan dan juga penzina lelaki Mereka itu perlu sama ada Disebat sebanyak 100 kali Ataupun direjam sehingga mati Bergantung sama ada mereka sudah berkahwin atau belum berkahwin ini seperti mana yang telah Allah Taala firmankan: "A'uz bil Allah mina syaitan rojim, zani fajlidu. A'uz bil Allah mina syaitan rojim, zani fajlidu. Kull wa had min huma maa mi ta jalda, وَلَا تَأْخُدْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُمْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ وَالْيَشْحَدْ عَتَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ Maksudnya, maksud surah An-Nur, surah ke-24 ayat 2 ini, maksudnya Penzina perempuan dan penzina lelaki Sebat mereka masing-masing dari keduanya seratus kali Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya Mencegah kamu untuk menjalankan din, iaitu hukum Allah Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian Dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebahagian orang yang beriman jadi Allah Ta'ala menyatakan penzina perempuan, penzina lelaki, dera mereka sebab mereka seratus kali sebatan. Dan Allah Ta'ala ingatkan jangan sampai kasai, rasa kesian pun menyebabkan kita tak jalankan hukum tu. Sebab kata Allah jika benar kita ini beriman kepada Allah dan hari kemudian jika betul kita ni orang beriman, kita akan lakukan. Ini hukum Allah. Tapi apa yang dikatakan oleh pemerintah Malaysia, pemerintah Indonesia, mereka ikut hukum Allah. Tak, mereka tak ikut. Sebaliknya, mereka sekadar, wallahu a'lam, penjara, bayar denda. Itu sahaja. Kalau pun sebab tak adanya sampai 100 mungkin sekadar 5 10 begitu saja mereka ada peraturan lain tentang zina yang lain daripada peraturan Allah maka kalau kita ikut peraturan tagut ini pemerintah-pemerintah yang mengaku muslim tapi tidak muslim sebenarnya di murtad sebenarnya akibat dia langgar hukum Allah dan digantikan dengan hukum lain kalau kita ikut mereka kita bersetuju dengan mereka Akur dengan undang-undang mereka Maka kita telah menyembah mereka Dan mereka itu sendiri menjadi Sesembahan selain daripada Allah Adakah itu kita nak jadikan Sebagai satu kebiasaan Dalam hidup kita Ataupun bila mana Allah Ta'ala Menyatakan Allah mewajibkan kepada kita Kisas dalam pembunuhan Bunuh balas bunuh Adakah kita melaksanakannya Laksanakannya atau tidak Adakah Hukum Kisos ini kita laksanakan Dalam kehidupan Bermasyarakat, bernegara kita Jadi ianya tidak dilakukan Jadi di mana Di mana um, Iman mereka Di mana Wallahu alam bisawab jadi, dalam hal ini, bila mana Allah Ta'ala menyatakan bahawa orang-orang yang membunuh, balasannya bunuh, maka mereka tidak melaksanakannya. Okey? Mereka tidak melaksanakannya. Cuba kita lihat apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 178. Allah Ta'ala telah berfirman A'uzubillahi minasyaitanirrajim Ya ayyuhallazina aman Kutiba alaikumul kisah sufil qatil Al-huru bil-huri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْبُورِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ تَالِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِعْتَدَى بَعْدَ تَالِكَ فَلَكُ وَتَابٌ أَلِيمٌ Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu melaksanakan kisah berkenaan dengan orang yang dibunuh orang merdeka dengan orang yang merdeka hamba sahaya dengan hamba sahaya perempuan dengan perempuan tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar dia membayar dia yang tebusan kepadanya dengan baik pula ia demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu barang siapa melampaui batas setelah itu Maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih Jadi bila mana Allah Ta'ala wajibkan kisah dalam urusan pembunuhan ini Dalam urusan yang berkait dengan darah ini Apa pula kata pemerintah-pemerintah murtadi ini Adakah mereka ikut? Tidak Orang yang dibunuh Kadang-kadang itu sekadar dipenjara Kalau dibunuh pun ianya tidak di, dihukum dengan hukum kisah Mereka dihukum di tali gantung ataupun di Indonesia di depan skuad penimbak. Ianya bukan cara yang Allah mahukan. Jadi sekali lagi mereka ada cara lain yang mereka pilih selain daripada cara Allah. Mereka sampingkan Allah, mereka tolak hukum Allah, tak mau patuh dengan hukum Allah. Adakah ini perkara yang kita katakan sebagai orang-orang yang beriman? Sebab itu dalam hal ni, Ana dia satu Kalau kita kata pojok Mungkin pojok ataupun Ia bukan sekadar pojok biasa Ia bukan sekadar satu perkara yang perlu diguraukan Tapi kemana-mana pun Ana kadang-kadang selalu berkata tentang hal ini Tentang tiga gulungan manusia Yang ketiga-tiganya mengaku beriman kepada Allah yang pertama adalah golongan murtadin Golongan-golongan yang mengaku beriman kepada Allah Tetapi dia sebenarnya tidak beriman Sebenarnya dia kufur kepada Allah Dengan sebab dia ini tidak mengikut hukum Allah Malah berhukum pula dengan hukum yang selain daripada hukum Allah Misalnya golongan yang pertama ini adalah Golongan pemerintah murtad Indonesia Pemerintah murtad Indonesia itu sebagai contoh golongan pertama. Golongan yang kedua pula adalah golongan mereka-mereka daripada sahabat-sahabat kita yang berada dalam parti-partai atau organisasi-organisasi dakwah. Misalnya PAS, ABIM, JIM, W, MMI, Muhammadiyah Jamaah Ansarut Tauhid dan sebagainya. Okey, golongan partai dakwah dan syariah. Dan yang ketiga ialah golongan mujahidin. Jadi, bila mana berdepan dengan ayat ayat Allah aku sikap ketiga-tiga golongan ini. Yang pertama berdepan dengan ayat kutiba'alaikumusiyam. Diwajibkan ke atas kamu Berpuasa Maka golongan pertama Golongan murtad ini kata Ya kami berpuasa Golongan yang kedua iaitu Golongan mereka-mereka yang berada dalam Organisasi dakwah tapi tidak berjihad Ini akan kata Ya kami pun berpuasa Golongan mujahid pun akan Berkata dengan perkataan yang sama Ya kami pun berpuasa Berpuasa itu berdepan dengan firman Allah, Kutiba alaikumusiam, wajib ke atas kamu berpuasa. Bagaimana pula bila mana berdepan dengan ayat Allah? Kutiba alaikumusiam, wajib ke atas Diwajibkan ke atas kamu, melaksanakan kisah dalam hal orang yang dibunuh. Maka apa kata golongan-golongan murtadin ni? Yang tak ikut hukum Allah Ikut pula hukum lain Golongan-golongan nasionalis ni Apa kata dia Lalu kata mereka Oh yang itu nanti dulu okay, Yang itu nanti dulu Tak boleh buat sekarang ha, Itu kata mereka Kata golongan-golongan dakwah dan syariah ni pula Yang berada dalam organisasi dakwah syariah ni Yang tak berjihad ni Mereka akan kata ah, Kita kena buat Nanti bila Kita dah tegakkan syariat, Kita dah tegakkan dakwah Mereka kata mereka akan buat Apa pula kata Mujahidin Kami memang melaksanakannya Ya sebab orang-orang yang berjihad Mereka melaksanakan kisah sebab mereka bukannya berkerajaan dengan kerajaan kafir tersebut Mereka ada kerajaan sendiri Kerajaan Mujahidin Begitu juga dengan Mujahidin yang berada di Fultani Darussalam Serta mereka-mereka yang bersama dalam perjuangan ini Kita ada kerajaan kita sendiri Cuma ianya masih lemah Tak ada maksudnya tempat-tempat khusus begitu tapi dalam soal pelaksanaan kisah, kita laksanakan. Hudud kita laksanakan. Ada mujahid yang, melaksan, yang melakukan kesalahan, ia akan diadili dengan hukum Allah dan Rasulnya. Dan bila pula berdepan dengan soal jihad, bila berdepan dengan firman Allah, kutiba alaikumur kital, diwajibkan kat, diwajibkan kat atas kamu, berperang. Golongan nasionalis, sekular ni semua, Golongan pertama kata, oh ini tidak boleh, ini keganasan. Golongan dakwah syariah ni, mereka-mereka yang kedua ini, yang yang tidak berjihat tapi sekadar nak menegakkan syariah, nak menegakkan daulah ini, nak menegakkan dakwah ini, Allahumma, oh yang itu wajib tapi nanti dulu. Tapi bagi Mujahid, ya kami memang sedang berperang. Kital itu memang sesuatu yang kami laksanakan. Jadi Mujahid, Kital pun dibuat, Kisos pun dibuat, Saum pun dibuat. Perang dibuat, Kisos ataupun hukum perundangan tentang Kisos dalam pembunuhan atau hukum hudud-hudud lain pun dibuat, Saum Iaitu puasa ataupun ibadat-ibadat lain yang lebih kurang macam puasa Seperti solat, zakat, haji dan sebagainya pun dibuat juga Jadi dalam golongan tiga golongan ni Golongan mana yang kita tertarik Yang benar-benar melaksanakan Islam sepenuhnya Kita nilai sendiri Kita bukan nak memperkecilkan ikhwan kita dalam golongan kedua Yang mereka-mereka ni Nakkan Islam, nakkan syariat, nakkan daulah Apa yang mereka nak tu baik tapi kita nak tekankan kepada mereka dalam keadaan jihad ini fadu'ain seperti sekarang. Mereka harus memegang senjata dan menggunakannya untuk menghancurkan syirik dan musyrikin. Wallahu alam bishawab. Berbalik kepada ayat At-Tawbah yang sedang kita bincangkan. Okey, tadi kita lihat Allah Ta'ala telah tekankan kepada kita bahawa orang-orang yang musyrikin ini tidak layak untuk memakmurkan masjid Allah. Jadi yang berlakunya Apa yang berlaku Wallahu'ala bisawab mereka yang kadang-kadang memakmur atau mengimarahkan masjid Allah Contohnya di Malaysia Orang-orang yang um, banyak memakmurkan masjid Allah ini Pada waktu inilah kita tahu masa depan Orang-orang okay? amno -orang dan sekutu-sekutu mereka yang sebenarnya tak nak pun kepada Islam tapi mereka lah yang uruskan majlis-majlis ilmu dalam masjid surau. Mereka lah yang uruskan urusan solat, urusan nikah kahwin dan sebagainya. Entah macam manalah kita boleh, Wallahu'alam, bersekutu ataupun bersetuju dengan urusan mereka itu. Sedangkan amal-amal mereka, kata Allah, adalah amal-amal yang sia-sia. Mereka kekal di dalam neraka. Nah umatullahi mitali, aini bahaya. Dia. Mereka bukanlah orang yang layak untuk menguruskan masjidil Haram. Islam pun mereka tentang hakikatnya. Yang mereka nak cuma solat, zakat, haji, puasa itu aja. Wallahu amin. Kemudian dalam ayat yang ke 18 Allah Taala berfirman maksudnya dalam surah Taubah kita lihat eh. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap melaksanakan solat menunaikan zakat dan tidak takut kepada apa pun kecuali Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Setelah Allah Taala beritahu bahawa orang yang musyrik ini tak layak nak mengimarahkan masjid Allah, Allah Taala bagi tahu bahawa yang layak memakmurkan masjid Allah, mengimarahkan masjid Allah Mengatur urusan ilmu dan pengajian ilmu di dalamnya, mengatur urusan solat syiar berjemaah di dalamnya, mengatur soal zakat, haji, puasa dan sebagainya itu. Urusan pembersihan masjid. Apa, -apa urusan tentang mengimarahkan, memakmurkan masjid Allah ini? Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tetap melaksanakan solat, menyunaikan zakat dan mereka ini. Kata Allah, golongan-golongan yang walam yahsha illa Allah, mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Okey, ini ciri-ciri yang ada pada mereka. Mereka ini je yang layak. Dan kata Allah, mudah-mudahan mereka akan termasuk ke dalam golongan-golongan yang mendapat petunjuk. Fa'asa ulaika ayyakun minal muhtadin. Dengan kata lain, mereka bukannya orang-orang yang dah pun dapat petunjuk Mereka cuma golongan orang-orang yang diharap-harapkan mudah-mudahan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk Ini kita kena faham Maksudnya di sini, kalaulah kita katakan tentang orang-orang yang biasa ke masjid Okay, mereka ini golongan orang-orang yang, walah, ada bisa um, uh, apa? Apa ni? Um, melaksanakan solat, menunaikan zakat, tak takut selain daripada Allah ni. Mereka mereka ini adalah golongan orang-orang yang mempunyai potensi besar dalam nak um, bergerak lebih jauh untuk menegakkan kalimah Allah. Mereka ini yang mudah insyaAllah dapat hidayah Mereka belum dapat hidayah lagi Tapi mereka ini orang-orang yang mudah untuk mendapat hidayah Ok, ha, ini dia Maksudnya kalau kita nak dakwah, nak ajak mereka, nak kobarkan semangat Orang-orang nak berjihad Kita tengok terutama sekali kepada mereka-mereka yang terlekat di masjid Allah Alam, yang mereka mudah ke masjid, banyak urusan mereka, mereka dahulukan ibadah. Mereka-mereka ha, ini kita boleh tumpu untuk kita garap mereka menjadi individu-individu yang mahu berbakti kepada Allah. Tapi ingat, bila Allah kata, فَاسَا أُولَٰئِكَ أَيَّكُونُ مِنَ الْمُتَدِينَ Diharap-harapkan merekalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dapat petunjuk. Itu maksudnya Belum tentu mereka ini semuanya ok Ok Mereka ini diharap-harapkan Dapat hidayah Ada di kalangan mereka yang pasti akan dapat hidayah Dan ada juga yang tidak Wallahu Wallahu'alam bisawab Jadi Ingat Bahawa hidayah ini milik Allah Kita tidak akan dapat Walaupun kita ni dah belajar seluruh Perkadu dalam Islam selama berpuluh-puluh tahun pun Hidayah ni milik Allah Ok, petunjuk ni milik Allah Dia takkan dapat diwarisi Daripada seorang bapa yang soleh, Daripada seorang pensyarah Atau ustaz yang soleh. Tidak Hidayah ni milik Allah Dia berikan kepada sesiapa yang dia nak nah, Ini yang kita kena faham Tentang soal hidayah Ok, bila kita bercakap tentang soal hidayah Inilah hakikat hidayah Ok, kita lihatlah bagaimana Abu Talib Wallahu'ala Nabi SAW Dia sedaya upaya cuba untuk diislamkan oleh Nabi SAW sendiri Tapi dia tetap tak dapat ataupun tak mahu masuk Islam Walaupun ilmu tentangnya ada dalam hatinya Sebab hidayah ini adalah satu peringkat ilmu yang paling tinggi Maksudnya ilmu ni kata Ali bin Abdul Talib adalah mereka yang Orang berilmu ni apa kata Ali bin Abdul Talib Orang yang dia ini melaksanakan apa yang dia dah tahu Jadi peringkat dia bermula dengan dia belajar atau dia menjadi tahu Dan kemudian di puncaknya dia melaksanakan apa yang dia tahu ha, Itu maksudnya dia dah dapat hidayah Okay puncak dia ni dah berilmu ni ialah dia akan laksanakan apa yang dia tahu. Ah ha, itu maksudnya dia dah dapat hidayah untuk melakukan kebaikan. Wallahu anan bisawab. Okey? Jadi dalam hal ni wallahu anan bisawab kita kena faham betul bahawa hidayah ini bukan milik sesiapa. Okey? Bukan milik sesiapa. Ia milik Allah. Okay. Ia milik Allah Jadi um, Bila mana kita bercakap tentang Ianya milik Allah Maka kita tak boleh Sewenang-wenang Nak tunduk kepada sesiapa Yang Allah tak bagi um, uh, Apa ni orang panggil Tak bagi pengesahan Ataupun Tak bagi satu Ehm um, tak bagi satu garanti tentangnya. Satu garanti tentang Misalnya banyak manusia dia nak tunduk kepada ulama' okay? Sedangkan ulama' ulama itu bukanlah kalau nak ikutkan apa yang dikatakan oleh Ali Karamallahu Wajah Ulama' ataupun orang berilmu ini ialah orang yang melaksanakan ilmunya. Kalau ikut kata-kata Ali ini, mereka ini bukan ulama' Sebab kalau nak kan ulama' ni, dia mesti melaksanakan ilmu apa yang dia tahu. Kalau dia tahu jihad, tentang jihad, dia tahu jihad ni fadu'ain, dia kena laksanakan. Kalau dia tak laksanakan dengan apa pun alasan, maksudnya dia bukan orang yang berilmu. Sebab ilmu dia tu tak berjaya membawa dia kepada hidayah daripada Allah. Jadi sebab itu dalam hal ni, Wallahu'alam bisawab. Kita jangan tengok kepada betapa berjelanya title yang ada pada namanya Betapa hormat pun manusia kepadanya Kita melihat kepada amal yang dia lakukan Adakah dia manusia yang telah mencapai tingkat manusia yang mampu beramal dengan keseluruhan ayat-ayat Allah Ayat puasa pun dibuat Contoh eh Ayat puasanya maksudnya anak nak rujuk kepada Ayat-ayat ibadah-ibadah biasa Seperti puasa, zakat, solat, haji Dan sebagainya Ataupun ayat-ayat kisas Ataupun hudud okay? Dan ayat-ayat jihad Adakah mereka laksanakan Seluruhnya? Ha, kita tengok kepada amal mereka Wallahu alam bisawab Jadi kalau mereka dah sampai kepada Peringkat jihad, insyaAllah Mereka adalah ulama-ulama yang boleh kita jadikan sebagai pantan Ulama'-ulama' yang boleh kita jadikan sebagai Mereka yang boleh kita rujuk Boleh kita berikan satu um, alam satu um, Keyakinan untuk kita mengikut mereka Tapi kalau ulama'-ulama' yang tidak berjihad ni Ia bukanlah ulama'-ulama' yang boleh kita jadikan sebagai pantan Wallahu alam bisawab walaupun mereka banyak belajar tentang Islam, mereka memahami, mereka memahami seluruh perkara tentang Islam, hukum fiqh dan sebagainya. Okey? Tetapi mereka tidak pun dikira sebagai orang yang berilmu melainkan sehingga mereka mengamalkan seluruh apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Wallahu alam bisawab. Sesuatu itu dalam hal ini, kalau kita melihat kepada firman Allah dalam surah Al-Ankabut iaitu dalam surah ke-29 dalam ayat ke-69nya Allah Taala telah berfirman a'uzubillahi minasyaitonirrajim wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muksilin dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami jalan hidayah kami dan sungguh Allah berserta Dengan orang-orang yang berbuat baik Jadi Allah Ta'ala Menyatakan bahawa jika mereka itu Benar-benar berjihad Untuk mencari keredhaan Allah okay, Maka Allah akan Benar-benar menunjukkan kepada dia Jalan-jalannya Iaitu Allah akan turunkan Hidayah hingga dia tahu mana yang hak Mana yang dan sebagainya Sehingga mereka boleh berjalan di atas Jalan-jalan yang benar itu sebab itu dalam hal ni, kalau kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Maaf apa yang dilakukan oleh Umar al-Khattab Apabila terdapat masalah dalam nak menentukan satu urusan fiqh Maka apa yang dilakukan oleh Umar Adakah dia mencari orang yang paling banyak hafalan Qur'annya Ataupun apa tindakan dia Maka dia menemui orang-orang yang disebut sebagai Ahli Fugur Ahli Tugur ni apa? Mereka-mereka yang berada di medan jihad ataupun mereka-mereka golongan murabit Iaitu orang-orang yang sedang dibat di medan jihad Fisa binillah Mereka-mereka yang berada di perbatasan jihad Okey, Umar Allah tak berjumpa dengan ahli perang badar Sebagai contoh Wallahu Wallahu'ala bisawab Sebab itu dalam hal ini Sufyan bin Uyainah Guru kepada Imam Ash-Shafi'i Pernah berkata, jika manusia jika manusia um, berselisih dalam sesuatu hal, okay, rujuklah pandangan Mujahidin. Rujuklah pandangan Ahli Tugur. Kerana mereka lah golongan yang mendapat hidayah. Lalu, Sufyan B. Uyaynah membacakan surah Al-Ankabut surah 29 ayat 69 ini dalam hal ni wallahu alam bisawab bila manusia berselisih kata Sufyan bin Uyainah manusia maksudnya ah um, atau lagi dalam zaman fitnah ni manusia ada yang mengatakan Islam ni macam ni Islam tu macam ni okey yang kita patut buat macam ni tak yang patutnya macam ni manusia dah mula berselisih mana satu yang betul jadi kata Sufyan bin Uyainah dengarlah pendapat mujahidin dengarlah pendapat Adi sughur ni tadi Sufyan Bi Uyainah ni bukan orang yang calang-calang. Dia merupakan guru kepada Imam ash syafii sendiri. Hebat Sufyan Bi Uyainah. Wallahu a'lam bishawab. Sekaitu dalam hal ni, Wallahu a'lam bishawab. Nanti okay, ingatlah, bau hidayah tuhan Allah. Dia tak dapat diwariskan oleh seorang ayah yang soleh, oleh seorang pensyarah yang soleh atau penjarah yang berilmu, seorang ustaz yang berilmu. Hidayah itu tidak boleh diwariskan dengan cara Sebegitu Wallahu'alam bisawab Ok Jadi itu jelas Jadi kemudian kita lihat pula Apakah yang telah Allah Ta'ala Firmankan dalam ayat yang seterusnya Iaitu dalam surah at Taubah Ayat 19 Maksudnya Apakah orang-orang yang memberi minuman Kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan menguruskan masjidil haram Kamu samakan dengan orang yang beriman Kepada Allah dan hari kemudian Serta berjihad di jalan Allah Mereka tidak sama di sisi Allah Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim Jadi dalam dalam hal ini Dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan tentang Perbezaan Antara orang yang memberi minum kepada orang yang mengerjakan haji Menguruskan masjidil haram serta beriman kepada Allah dan hari akhir Serta dan berjihad Fisabilillah Beza atau tidak gulungan ini Asbabun nuzul ayat ini adalah tentang Beberapa sahabat yang sedang uh, Berbual ataupun berdebat ataupun berhujah Tentang apakah Amalan yang Paling utama di sisi Allah Ok ini adalah seperti mana apa yang telah uh, diriwayatkan oleh Al-Walid bin Muslim daripada An-Nu'man bin Bashir Pada ketika itu An-Nu'man bin Bashir bercerita Aku pada waktu itu duduk dekat dengan mimbar Rasulullah SAW bersama beberapa orang sahabat Lalu di antara mereka ada yang menyatakan bahawa Tidak mengapa aku tidak melakukan suatu amal bakti pun sesudah Islam Selain aku melayani memberi minum kepada jemaah haji Lalu berkata pula sahabat yang lain tak cukup dengan pengurusan masjidil haram Kemudian berkata lagi orang yang ketiga Tidak mengapa aku melakukan suatu amal bakti sesudah Islam melainkan Aku berjihad di jalan Allah Dia kata, orang ketiga ni kata berjihad di jalan Allah adalah lebih baik daripada apa yang kamu katakan jadi mereka ini Wallahu'alam bisawab Mereka ini maksudnya berhujah, berdebat Berbincang tentang apakah amal yang terbaik Jadi bila dirumus Mereka dapat rasakan bahawa ada tiga perkara yang paling baik mereka kata Yang pertama Memberikan minum kepada orang-orang yang berhaji Yang kedua Memakmurkan, mengimarahkan masjidil haram Pengurusan masjidil haram Okey, dan yang ketiga berjihad jadi kalau kita tengok ketiga-tiganya kita tengok fahaman sahabat mereka faham amal terbaik ini adalah amalan ibadah dalam Islam yang memberikan manfaat kepada orang lain itu amalan yang paling hebat di sisi Allah itu dalam fikiran sahabat madulah kita kalau kita menyangka bahawa amalan yang hanya untuk diri kita sendiri itulah yang lebih hebat jangan kita sangka begitu Okey, Bukan maksudnya solat yang cuma untuk diri kita itu yang lebih hebat. Puasa yang hanya untuk diri kita itu yang lebih hebat. Haji yang hanya untuk diri kita itu yang lebih hebat. Zakat yang hanya untuk diri kita itu lagi hebat. Bukan. Itu semua hanya amal ibadat untuk diri kamu sahaja. Tetapi bagi sahabat, bagi mereka amal yang paling basah, hebat di sisi Allah adalah amal yang untuk diri mereka dan dapat memberikan manfaat yang meluas kepada kaum muslimin. Sebab itu bila berbincang tentang amal ibadah yang hebat ini, mereka berfikir, mereka terfikir akan amal ibadah yang bukan untuk diri mereka saja tapi yang bagi efek kepada seluruh masyarakat kaum muslimin. Sebab itu dalam hal ini, wallahu a'lam bisawab, mereka ini sedang mencari-cari amalan apakah yang terbaik. Lalu mereka kata, "Oh, yang pertama yang kata ni, tak ada apa yang Aku yakin bahawa tidak mengapa aku ini tidak lakukan apa pun amal bakti sesudah Islam selain melayani memberi minum kepada jama'ah haji. Sampai macam tu. Dia cakap, maksudnya, kalau aku dah tak buat apa amal baik pun dah cukup. Cukup sekadar aku melayani memberi minum jama'ah haji. Itu bagi mereka satu amal yang cukup besar. Jemaah haji dalam ramai Jam mereka ini melakukan amal yang baik iaitu berhaji. Memberi minum kepada mereka itu adalah satu perkara yang mulia. Bagi sahabat yang pertama Jadi sahabat yang kedua pula kata tidak Menguruskan masjidil haram itu lebih besar Lebih baik Bagi dia uruskan masjidil haram Uruskan daripada segi majlis ilmu Di dalamnya Sesi solat berjemaah di dalamnya Urusan um, Pembersihan Pembinaan Infrastruktur Kemudahan dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan pengurusan, pengimarahan, pemakmuran masjidil haram. Yang menjadi tanah suci pertama kaum Muslimin. Tapi sahabat ketiga kata tak. Bagi dia dia kata, berjihad fi sabi lah yang lebih utama. Lalu dalam hal ini, ketika mereka sedang berhujah berdebat dalam nak menentukan apakah amal yang paling utama. Lalu, Umar Ibn Khattab Yang ketika itu berada di situ berkata Janganlah kamu Bising-bising dekat mimbar Rasulullah SAW Ini hari Jumaat Sesudah solat aku akan temui Rasulullah Dan bertanya kepada beliau tentang Apa yang kamu bincangkan ini Dan akhirnya turunlah ayat ke-19 ini Memberikan jawapan bahawa Apapun amal ibadah termasuk menguruskan Masjidil Haram, termasuk memberikan minuman kepada jemaah haji tak dapat tak boleh disamakan dengan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhir akhir dan berjihad fi sabilillah dengan harta dan nyawanya. Okey, baldi sisi Allah tak ada amal ibadah yang sama dengan jihad fi sabilillah. Jadi dalam kita hubungkan asbabun nuzul atau sebab turun ayat ini dengan ayat ini sendiri, kita akan nampak bahawa amal ibadah yang lain tak dapat menyamai jihad fi sabilillah. Sebab itu dalam hadis Bukhari, dia sebutkan Nabi SAW bila ditanya tentang amal ibadah yang dapat menandingi jihad, Nabi SAW menjawab, aku tidak menemukannya. Aku tidak menemukannya. Begitu juga adalah hadis Buhari Bila mana ada sahabat yang sekadar nak solat puasa zakat haji tetapi tidak mahu berjihad Lalu Nabi menyatakan Kalau tidak dengan jihad Dengan apa lagi kamu nak masuk syurga Bayangkan Kalau tidak dengan berperang Fisabidah Dengan apa lagi kamu nak masuk syurga Jelas-jelas Nabi SAW menyatakan sedemikian Jadi apa lagi alasan kita Mungkin okay. apa lagi alasan kita untuk meninggalkan medan perjuangan meninggalkan medan jihad fi sabilillah medan qital sedangkan sekarang ini jihad itu adalah sesuatu yang jihad itu adalah sesuatu yang fardhu ain hukum wallahu alam bisawab semoga Allah akan memberkati kita dan menjadikan kita manusia-manusia yang berada pada jalan yang lurus